Elánius se probudil s nosem plným velbloudí srsti. Jsou horší probuzení, ale není jich zdaleka tolik, kolik byste mysleli. Když pootočil hlavu, což si vyžádalo poměrně velké úsilí, ujistil se, že velbloud sedí. Podle toho, co se mu ozývalo z břicha, právě trávil nějakou výbušninu. Jak se to sem... Vlastně dostal. Och, bohové, ale mělo to přece zabrat. Byla to klasika. Pohrozíte, že odříznete hlavu a tělo se prostě a jednoduše podá. Tak přece reagují všichni, ne? Tak přece funguje celá civilizace. Takže výsledek musíme přičíst rozdílům kultur. Na druhé straně pořád ještě nebyl mrtev. Podle Karotky, když někdo znal t. Rusy dále než pět minut a nebyl mrtev, znamenalo to, že se jim opravdu, ale opravdu líbí. Na druhé druhé straně právě posloužil jejich náčelníkovi přátelským potřesením, což sice působilo na lidi, ale nezískávalo mnoho přátel. Dobrá, nemá žádný smysl ležet takhle přesedlo se spoutanýma rukama a nohama a umírat celý den na sluneční úžeh. Měl by se znovu stát vůdcem mužů a to taky udělá jen, co dostane toho velblouda z nosu a úst. Krk ping ping pcink pip! No, co je? zamumlal Elánius, zápasící se svými pouty. Chceš slyšet, který schůzky jsi minul? Ne. Pokouším se rozvázat ty zatracené provazy. Chceš, abych ti to dal na seznam? Je potřeba udělat? Ach, už jste se probudil, pane. Znělo to jako v hlas a jako něco, co by karotka za stejných okolností řekl. Elánius se pokusil obrátit hlavu. Spatřil hlavně jakousi bílou plochu, ale ta se pomalu změnila v karotkovu tvář obrácenou zhůru nohama. Tali se, jestli by vás nemohli rozvázat, ale já jim řekl, že v poslední době jste neměl časy dost odpočinout. Kapitáne, nohy a ruce už ani necítím a... No, to je skvělé, pane, to je dobrý začátek. Karotko? Pane, žádám vás, abyste velmi pozorně poslouchal rozkaz, který vám teď dám. Jistě, Pane? Chci zdůraznit jen to, že to nebude ani návrh, ani žádost, nebo něco takového, ale rozkaz. Rozumím, pane? Vždycky jsem, a vy to víte sám, nejlépe podporoval své důstojníky v samostatném myšlení, v tom, že není nutno poslouchat slepě všechny mé rozkazy, ale pružně se přizpůsobit situaci. Občas však nastanou v každé podobné organizaci chvíle, kdy je třeba příkazy vyplnit do písmene a co nejrychleji. Jistě, pane? Okamžitě mě rozvaž, nebo budeš celý život litovat, že jsi to neudělal. Hm, pane, mám dojem, že ve vašem hlase slyším nepodloženě zaujatý karotko. Jistě, pane? Elánius cítil, jak provazy povolují pak sklouzl z velbloudího hřbetu do písku. Velbloud otočil hlavu, chvilku si ho prohlížel přes nozdry a pak se znechuceně odvrátil. Elániovi se podařilo zvednout se do sedu, zatímco Karatka se zaměstnával tím, že mu přeřezával zbytek provazů. Kapitáne, proč na sobě máte to prostě radlo? To je burnos, pane! Velmi praktický oděv do pouště, Dali nám je Rusové? Nám? Nám všem ostatním, pane. Všichni v pořádku? Ano, ale vždyť oni na nás přece zautočili a... To je pravda, pane, jenže nás chtěli jen zajmout. Jeden z nich nešťastnou náhodou usekl Regovi hlavu, ale pak mu ji zase pomohl přišít, takže nedošlo k žádné škodě. Měl jsem dojem, že t Rusové neberou zajatce. Taky to nechápu, pane, ale říkají, že jestli se pokusíme o útěk, uříznou nám nohy a Rek nás upozornil, že pro všechny nemá dost niti. Elánius si ohmatal hlavu. Někdo ho uhodil tak silně, že měl promáčknutou helmici. A co se zvrtlo? Vždyť se měl jejich náčelníka. Pokud tomu rozumím, pane, ty rusové si myslí, že náčelník který je tak hloupý, že se dá tak snadno porazit, nestojí za to, aby se jim dali vést. To je takový kladský zvyk. Elánius se pokoušel sám sebe přesvědčit, že v karotkově hlasu neslyší ani ten nejmenší náznak sarkazmu, když jeho kapitán pokračoval. Oni si ostatně vůbec na náčelníky nepotrpí, abych vám řekl pravdu. Dívají se na ně tak trochu, jako na nějakou ozdobu. Víte, Prostě jako na někoho, kdo v příhodném okamžiku vykřikne na ně. Náčelník musí dělat ještě spoustu jiných věcí, Karotko. T Rusové si myslí, že na ně vyřídí většinu z nich. Elániovi se podařilo vstát. V nohou ho začaly bolet svaly, o kterých nikdy předtím nevěděl. Zapotácel se ku předu. Dovolte, pomůžu vám. Slunce zapadalo. Pod jednou z dun vyrostlo několik odřených stanů a kolem se začala rozlévat oranžová zář ohně. Někdo se smál. Nevypadalo to jako vězení. Jenže na druhé straně napadlo Elánia. Pouště mnohem bezpečnější než všechny mříže. Vždyť by ani nevěděl, kterým směrem má prchat nohy nohy. Rusové stejně jako všichni klačené, jsou velmi pohostění lidé. Vedou svou pohostinost velmi, opravdu velmi vážně. Jejich věznitelé seděli kolem ohně. Kolem ohně seděli i policisté. Rusové je přesvědčili, aby se oblékli mnohem pohodlněji, což znamenalo, že plesko dřička vypadala jako holčička, která si na sebe vzala šaty své matky až na helmici, kterou odmítla sundat. Reginald Půlbotka vypadal jako mumie a navážka jako malá hora zavátá sněhem. On je hodně vedle sebe v tom vedru. A tamhle je strážník postihnout, který vede náboženský spor. V tlačí je 653 náboženství. To si musí opravdu užívat. A tohle je džabar, představoval Karotka. Vzorek A, který vypadal jako o něco starší model typu 71-hodinový Ahmed, vstal a vysekl Elániovi dokonalý salám. Ufendi, řekl muž. On je něco jako jejich, no prostě, jako jejich oficiální mluvčí a mudrec. Aha, takže on není ten, kdo jim říká na ně? Ne, na to mají náčelníka, pokud nějakého mají. A není možné, že jim Džabar občas, když je moudré vyrazit, říká na ně, prohlásil Elánius se zájmem. Zautokat je chytrý vždycky u Fendy, usmál se Džabar. Znovu se uklonil. Můj stan je i tvůj stan. Skutečně? Můj ženy jsou tvůj ženská. Zdálo se, že Elánius poněkud spanikařil. Ne, to myslíte vážně? Můj stůl je i tvůj stůlem, pokračoval Džabar. Elánius přiletěl pohledem k jídlu u ohně. Zdálo se, že hlavním chodem je ovce nebo koza. Džabar se sehnul, vybral z kotlíku jakýsi kousek a podal ho Elániovi. Sam Elánius se podíval na Sousto. Sousto mu pohled oplatilo. – Nejlepší celý jídlo, epe zžradlo, řekl jabar a roztouženě zamlaskal. Pak dodal něco klačsky. Mezi muži u ohně se tu a tam ozval smích. – Vypadá to jako ovčí oko. – To ano, pane, ale bylo by velmi nemoudré, víte co? Myslím si, že tady jde o známou hru, zkusme, co všechno ufendy spolkne. A tohle, příteli, já spolknout odmítám. Džabar na něj vrhl obdivný pohled. Po chechtávání utichlo. Pak pravdě, že ty dokáže dohlédnout mnoho daleko dál než ostatní ufendy. To Totohle požehnané jsou to také. Můj otec mi říkal, že nikdy nemám míst nic, co mi dokáže oplatit mrknutí. Nastal jeden z těch okamžiků, kdy všechno vyselo na vlásku, kdy se situace mohla zvrtnout sem nebo tam, ve výbuch smíchu nebo ve vychřici náhlé smrti. Pak Džabar pleskl Elánia dozad. Oční bulva vyletěla veliteli z ruky a zmizela ve tmě. Výborný, mazanej píst! To je poprvý za 20 roků, kdy to nezabralo. Tak a teď sedej a dej si řáckou dávku z kopanýho zvejží, jako vodmu Napětí vysící dosud ve vzduchu povolilo. Elánius cítil, jak hočí si ruce stahují k zemi. Zatky se pošupovaly po písku, aby udělali potřebné místo a před Elániem se objevila velká chlebová placka s kusem šťavnatého masa. Elánius do jídla stačil tak slušně, jak to jen šlo, a pak se rozhodl řídit klasickou zásadou lidí v cizích krajích, totiž, že jakmile pozná alespoň polovinu předložené porce, může ji téměř bez obav sníst celou. Takže my jsme vašimi zajatci, pane Džabare. čestný hostě, můj stán je tvůj, ale jak bych to... No, chcete, abychom vašeho pohostinství požívali nějaký určitý čas, že? Máme svůj tradikci. Muži, který hostem ve tvůj stanu, i kdyby to byl nejúhlavnější nepřítel, dlužíš pohnojstinství přinejmenším na tři dýni. Na tři dýně? opakoval nejistě Elanius. Já se učil má jazyk na... No, ty, ty znáš dřevěná věc v blout moře. loď? Jo, ale tam tolik vody. Ale teďka každá cesta v klač, ty potkáš v tyhle dnešní dýně spoustu hovorů angmorporsky u Fendi. Je to řeča těch obchodňáků ale určitě víte, jak říci, navalte všechny prachy. že? O proč mi říkat? Stejně vezmem. Ale teď? Oni nám říkají dost? Je špatné? Musíme přestat? A co my vlastně děláme špatnýho? A kromě toho, že zabijíte lidi a obíráte je o všechno jejich zboží? Džabar se rozesmál. Vali on říkal, že ty velikej diplomatka. Ale my nezabíjíme v obchodňáky. Proč my by zabíjeli v obchodňáky? Jaká smysla? Jak moc chyba zabíjet dárkového kůňa, co on snáší zlatý vajíčko? Mohli byste vydělat peníze tím, že byste ho vystavovali, už klíbil se znovu Elánius. Kdyby mi zabíjeli v obchodňáka a brali jim všechno, co veze, oni už se nikdy nevrátí, No to mi hlupec, mi je necháš jít, nechat trochu něco, oni zase zbohatné a naši syn je může voloupat znova. Tak jest moudrost. Aha, takže něco jako plánované zemědělství. Jo, akorát když ty v obchodňáci zahrabeš, oni neporostou, zalejvej, nezalejvej. Elánius si uvědomil, že se s tím, jak slunce klesá k západu, ochlazuje. Opatrně se posunul o kousek blíž k ohni. Proč se mu říká 1,70-hodinový Ahmed? Tichý bzukot hovoru najednou umlkl, jako když utne. Najednou se všechny oči upíraly na Džabara s výjimkou onoho, které předtím zmizelo ve tmě. Oh, on zase tolik. Není diplomatický. Pronásledovali jsme ho a tady jste nám najednou nastražili past vy. Vypadá to jako kdyby... Já nic nevím, pokrčil Džabar rameny. A proč byste mi nemohli? Em, hm, pane, tohle je velmi nemoudré. Podívejte, měl jsem s Džabarem dost dlouhý rozhovor, zatímco jste byl, no, odpočíval. Obávám se, že tahle záležitost je tak trochu politická, víte? A co dneska není? Prince Sakapak se pokouší sednotit celý klač, víte? A přestože klač kope, kouše a škrábe vtáhnout ho do století ovocného netopíra? No, vlastně ano, jak jste to... Náhodou jsem to uhodl, tak pokračujte. Jenže má potíže. A jaké Nás, odpověděl Džabar pišně. Ani jedinému z kmenů se to nelíbí, pane. Kmeny vždycky bojovaly mezi sebou, ale teď z nich většina bojuje proti princi. Historicky za to není klač ani tak říše jako argument, pane. On říká, vy musíte vzdělávat. Vy musíte učit. Učit platit daň? Daň? My nechceme učit. Nechceme vzdělávat v daně. My vyzrát na daně. Takže vy si myslíte, že bojujete za svou svobodu? Zkoušel Elánius. Džapar zaváhal a podíval se na karotku. Došlo k rychlé výměně slov v klačtině. Pak se karotka obrátil k Elániovi. To je pro t Rusa strašně těžká otázka, pane. Víte... Jejich výraz pro svoboda je tentýž jako proboj. No, to tedy po své mateřské řeči chtějí pěkný kus práce, co? Elánius se v chladném vzduchu cítil mnohem lépe. Z kapsy vydoloval pomačkaný a navlhlý balíček cigaret, vytáhl z ohně doutnající uhlík a zhluboka nasál kouř. Takže, princ okouzlující má doma spoustu potíží, co? Ví o tom vetinary. Sere velbloud well v poušti, pane? Zeptal se karotka. Vy se té klačtině učíte opravdu rychle, jak vidím. Džabar něco zaduněl svým basem. Kolem ohně se rozlehl smích. "Hm, Džabar říká, že kdyby velbloud well nesral v poušti, neměl byste si čím zapálit cigaretu, pane. A byl to další z těch okamžiků, kdy Elánius cítil, že ho všichni rusové nenápadně, ale velmi pozorně sledují. Buďte diplomat, řekl vetinary, Znovu zhluboka zatáhl. Zlepšuje to chuť? Připomeňte mi, abych si vzal trochu domů. Poradci v džabarových očích s tichým pochválným brčením zvedli přinejmenším několik osmiček. Chláp na kun přijel a řekl, že my musíš bojovat s cizí bílej pes. A to jsme my, pane, protože vy ukrádla ostrov pod voda. Ale co mi do toho? My nevíme, co zlýho dělají vy, cizí ďábel, ale ten lidi, co oni si volejuje jejich vlasy na bradě v Alkali, ty mi rádi nemáš tak mi poslali jeho zpátky. Celého? My nedivouši, on byl jasná bláznivý, ale mi nechali jeho kůň. A jeden na Ahmed vám přikázal, abyste nás zajali, že? Nikdo nedává rozkazit, Rus. Vy tady jen pro naše radost. A kdy vám udělá radost nás zase pustit? Jak dlouho vám Ahmed řekl, abyste nás tady drželi? Čabar upíral pohled do ohně. Já o něm nemluvíš. On nevyspítací, mazanej a nikdo mu nemůžeš věřit. Ale vždyť i vy jste, t Rusové. No to právě. My víme na přesný chlup, o čem my mluvíme řeč. Lacká loď byla dva-tři kilometry od přístavu, když se najednou kapitánovi zazdálo, že se začala pohybovat mnohem obratněji a rychleji. Pomyslel si, že možná opadaly škeble z lodního dna. Když se nakonec jeho loď ztratila v letním lze, vynořil se z vody kus zahnuté trubky a se skřípěním se otáčel tak dlouho sem a tam, až se v zorném poli ocitlo pobřeží. Vzdálený slabý hlas řekl. Ale, ale ne. Další slabý hlas řekl. Kaše, beje, feržo. No, jen se mrkni. Pak jo. Ale, do prkený To, co stálo na kotvách před městem alkali to nebyla flotila. Bylo to něco jako supermaxi flotila. Flotila všech flotil. Její stěžně vypadaly jako plovoucí les. Zatím dole ve člunu přistoupil k pozorovacímu zařízení Lord Vetinary. Tolik lodí a v tak krátké době. Jak skvělá organizace. Dokonale zorganizováno. Jeden by snad mohl říct si úžasně dokonale zorganizováno. Přesně jak se říká. Když toužíš po válce, připravuj se na válku. Mám dojem, Siri, že to rčení zní trochu jinak, odvážil se Leonardo da Quirm, Když toužíš po míru, připravuj se na válku. Veterinary naklonil hlavu ke straně a se mu pohybovali, když si frázi opakoval. Nakonec řekl, ne, to ne, to je naprostý nesmysl. Pak se vrátil na své sedadlo. Teď musíme pokračovat velmi opatrně. Na pobřeží se můžeme vydat pod ochranou tmy. <coughs> Nemohli jsme vyrazit na pobřeží pod ochranou nějaké ochrany? Ve skutečnosti nám všechny ty lodě náš plán velmi usnadní. Náš plán? Lidé v klacké říši jsou všech barev a tvarů. Vetinary ho oči při těch slovech sklouzly k Nobimu. Ano, prakticky všech barev a tvarů. Takže naše přítomnost v ulicích by neměla vzbudit nežádoucí pozornost. Znovu se zadíval na Nobiho alespoň ne nějak velkou. Ale vždyť na sobě máme uniformy, Sire. A pochybuju o tom, že by nám někdo uvěřil, kdybychom tvrdili, že právě jdeme na maškarní bal. No, já se své uniformy nevzdám. Odmítám blad po městě bez A v přístavu už peprve ne. Námořníci často na moři blobhej čas. Slaběk, slyší, bři e, To by bylo ještě horší, upozorňoval seržant, aniž mařil čas tím, že by se v duchu pokoušel vypočítat, jak dlouho by musel být člověk na moři, aby mu na připadal jako objekt vhodnější k něčemu jinému, než je cvičný tareč. Protože kdyby jsme nebyli v uniformách, byli by jsme špioni. A všichni víte, co se se špiony dělá. A přednáš mi to, Promiňte, vaše lordstvo. Prosím, seržante, co dělají v klači se špiony? Hm, okamžik, zamyslel se Leonardo. Aha, už vím. Ano, myslím, že je dávají ženám. Noby se rozveselil. Hmm, to vůbec nezní špatně. No, víš noby Páč, já viděl bonech by mějaký obrázky v té knížce boňavý žalb, anebo zahrada slavty, co četla desátnice Anguá. a... E, ne, poslyš, by myslím, že jsi to špatně pochop. A teda v řeknutí, páni, já vůbec nevěděl, že něco takového se dá dělat, co, Počkej, noby, poslouchej. A pak je tam ten kousek. Tak ona desátníku nobylhochu, proskaž, Cervante? Tračník se naklonil ku předu a chvíli šeptal noby mu něco do ucha. Desátníkův výraz se pomalu měnil. Vani vážně, vážně noby. No jako fakticky? Opravdu noby. Bo ale nás doma nebyla. Jenže my nejsme doma noby. Přál bych si, aby jsme byli. I když mám Člověk slyší různé historky, třeba o tom, kdo se občas děje u tetiček bolestné vlastní Pánové, obávám se, že Leonardo si to tak trochu přizdobil. Možná, že tohle platí u některých horských kmenů, ale klač je pro stará civilizace. A takové věci se tady oficiálně už dávno nedějí. Já bych to viděl spíš tak, že by vám dali cigaretu. E, cigaretu? Jistě, seržante. A hezkou obílenou stěnu, abyste měl před čím stát. Seržant chvilku přemýšlel, kde je v tom nějaký háček. Takže dobře ukroucenou cigaretu, zeď, o kterou by se mohl člověk opřít. A myslím, že by chtěli, abyste stál hezky vzpříjmeně, seržante. Oh, no, proč ne? Člověk nemusí zlenivět jenom proto, že je zajatec. No, Dobrá, v tom případě to teda klidně risknout. No, výborně. Řekněte mi, seržante, uvažoval někdo během vaší dlouhé vojenské kariéry o tom, že by vás povýšil na důstojníka? Ne, siret. Nevidím jediný důvod, proč ne. Pouští se najednou přelila noc. Přišla náhle a oblečena v purpur a nach. V čistém vzduchu byly jasně vidět všechny hvězdy a připomínali každému přemýšlivému pozorovateli, že víra většinou vzniká v pouštích a vysoko v horách. Když člověk nad svou hlavou nevidí nic jiného než bezebné nekonečno, probouzí se v něm naléhavá a zoufalá touha najít někoho, koho by postavil mezi sebe a ten prostor, ze kterého se mu točí hlava. Spoklin a vádí se vyřinul život. Netrvalo dlouho a vzduch byl naplněn vzukotem, klepotem, chřestěním a skřeky. Byly to hlasy tvorů, kteří postrádají dokonalý mozek lidské rasy a tudíž se nesnaží najít nikoho, na koho by mohli svalit svou vinu, ale pokoušejí se především najít něco k jídlu. Zhruba ve tři hodiny ráno vyšel velitel Elánius ze stanu, aby si zakouřil. Chladný vzduch byl tak hutný, že připomínal dveře. Mrzlo. Ale něco takového se snad v pouštích neděje, nebo ano? Pouště přece jen samé vedro, velbloudi a... a chvilku zápasil s myšlenkami jako člověk, Jehož zeměpisné vědomosti jsou mimo vyježděné cesty vědění velmi neupravené, velbloudi, ano a datle a možná ještě banány a kokosové ořechy. Jenže teplota v této chvíli byla taková, že mu dech odletoval od úst v hustých obláčcích. S přehnaným gestem zamával svým balíčkem cigaret nad ruskou hlídku, která stála opodál stanu. Muž ho stejně pokrčil rameny. Oheň se změnil v hromádku šedého popela, ale Elánius se v něm začal přehrabovat v marné naději, že najde žhavý uhlík. Překvapilo ho, jak strašlivě je rozlobený. A hmed byl klíč, tím si byl Elánius tyst. A oni teď uvázli tady, v poušti. Pro následovaný muž byl ten tam a oni byli v rukou pravde... Tichých, příjemných lidí. Byli to, dejme tomu, brigandi, suchozemský ekvivalent pirátů, ale Karotka by jistě řekl, že to není důležité, protože i tak jsou to bezvadní chlapy. Jestliže jste byli ochotni být jejich hostem, byli příjemní jako sláskou upečená kukuřičná placka, ovčí oko, třtinová melasa, nebo co všechno se to vlastně v poušti najde. V měsíčním svitu se něco myhlo. Po úbočí duny sklouzl stín. Nocí se náhle rozlehlo děsivé zavití. Elániovi se postavili všechny vlasy na zátilku stejně jako se při stejném zvuku ježili vlasy na zátylku všem jeho předkům. Noc je vždycky stará. Procházel příliš mnoha ulicemi v těch nejpodivnějších čtvrtích, a to v oněch ztracených časných hodinách, kdy máte dojem, že se noc táhne do nekonečna. Cítil přímo v krvi, že zatímco dny králové a říše mizí, noc je stále stejně stará, vždycky nekonečně hluboká. Ze sametových stínů se pomalu vynořilo nebezpečí, i když vzhled a podstata drápů se mohou změnit, podstata dravce zůstane pořád stejná. Tiše vstal a sáhl po meči. Nebyl tam. Vzali mu ho, neunabovali se ani tím, aby... Překrásná noc! Ozval se hlas u jeho ramene. Vedle něj stál džabar. Kdo je to tam venku? Nepřítel? A Který? V temnotě zableskla řada bílých zubů. To zjistíme, Fendi. Proč by na nás měli útočit teď? Třeba oni myslejí, že máme věci, co by chtěli dostat, uffandy. Po písku sklouzlo několik dalších stínů. Jeden z nich se zvedl přímo za džabarem, ohnul se a pak zase narovnal. Obrovská šedivá ruka vytrhla brigandovi meč z opasku. Co s ním mám udělat, veliteli? Navážka. Troll zasalutoval volnou rukou, zatímco druhou stále svíral džabara. Všichni na svých místech a v pořádku, pane. Ale... A pak si to Elánius uvědomil. Vždyť ono skoro mrzne. Takže tvůj mozek už zase pracuje docela normálně? Snad ještě dokonaleji, pane. I toto džín? zeptal se nejistým hlasem Džabara. Nejsem si jistý, ale co mě se týče, jeden by neškodil, odpověděl mu Elánius. Konečně se mu podařilo v kapse najít nějaké sirky, jednu vytáhl a zapálil si. Položte ho, seržanté. Džabare, tohle je seržant Naváška. Dokázal by ti zlomit každou kost, kterou máš v těle, dokonce i ty maličké v prstech, u kterých to jde velmi těžce. Tma udělala sviš a něco mu proletělo těsně za zátilkem, jen o okamžik dříve, než do něj Džabar narazil a stáhl ho k zemi. Střílej po světlo, co v lumpách. Elánius zvedl hlavu a vyplyvil písek a zbytky tabáku. «Syré Elánie!» Takhle šeptal jen karotka. Spojoval totiž šepot se skrýváním se a lží a proto přistoupil ke kompromisu. Šeptal velmi nahlas. K Elániově Heruze se teď vynořil zpoza jednoho stanu a v ruce nesl malou lampu. «Okamžitě dejte tu zatracenou věc!» Neměl však čas větu dokončit, protože někde v okolní temnotě vykřikl člověk. Jeho vyděšený jek náhle umlkl v půli. Výborně, řekl Karotka, přidřepl vedle Elánie a sfoukl svítilnu. To byla Angua. To přece vůbec neznělo jako... Och, ano, chápu, co tím myslíte. To ona je tam v poušti... Já už ji slyšel předtím. Pravděpodobně se královsky baví. Konec konců, pane, Frank Morporku nemá mnoho možností, kdyby se mohla, abychom tak řekli, utrhnout ze řetězu. Ehem, no, asi, asi ne. Elánius viděl duševním zrakem blkodlaka, který se právě trhá ze řetězu. Ale Anguaby jistě nikdy ne. A co? Ehem, no, vy dva. Vycházíte spolu dobře, doufám. Výborně, pane, opravdu skvěle. Elánius se nedokázal přinutit k tomu, aby se ho zeptal, takže to, že se občas mění ve vlkodlak vůbec nevadí? Takže žádné potíže? Prakticky žádné, pane. Kupuje si svoje vlastní psí suchary a ve dveřích jsem jí udělal dvířka. Když je úplněk, tak se mě to prakticky netýká. Nocí se rozlehly výkřiky, pak ze tmy vyrazil jakýsi stín, proletěl kolem Elánia a zmizel ve stanu. Nezdržoval se tím, aby hledal vchod. Jednoduše narazil v plné rychlosti do plátna a opřel se, až se stan zřítil a postavu zasypal. A co být? Zase tohle! No, to by si zasloužilo jisté vysvětlení, přiznal Elánius a zvedal se ze země. Karotka s navážkou ustavili zborcený stan. My, t rusové, prohlásil Jabar vyčítavě, od nás každý čekej, že budem v noci stanovi potiše skládat, ne? Měsíc svítil více než dostatečně. Angua si sedla a vytrhla Karotkovi z rukou kus plátna. Děkuju ti, řekla a zabalila se. A ještě než někdo něco řekne, tak pro vaše informaci. Kousla jsem ho akorát do zadku. Pořádně. A že by to bylo zrovna to nejměkčí a nejpříjemnější místo, které jsem si mohla vybrat, o tom nemůže být ani řeč. Džabar se ohlédl zpět do pouště. Podíval se na písek a obrátil oči k Angui. Elánius jasně viděl, jak se mu v hlavě protáčejí kolečka a ne a ne se dostat do záběru. Položil mu proto ocovskou ruku kolem ramen. Měl bych ti to asi opravdu vysvětlit. Kolem nás je pár set vojáků, vyštěkla Angua. Ale později. Rychle vás obklíčují a vypadají velmi nepřátelsky. Nemáte někdo nějaké šaty, které by mi trochu padly? A kus slušného jídla? A něco k pití? Široko daleko není ani kapka vody. Nedováží se nás zapadnout dřívejc než usvít, ozval se Džabar. A co uděláte vy? Za svítání mý. Aha, hm, napadlo mě, jestli bych vám nemohl navrhnout něco jiného. Něco jiného? Je správné zaútočit. Útok k tomu je přece úsvit stvořený. Karotka zasalutoval Elániovi. Četl jsem vaši knihu, pane, zatímco jste odpočíval. Taktikus tam hodně mluví o tom, jak se zachovat, když je nepřítel v obrovské přesile. Ano. On říká, abychom se chopili každé příležitosti, která nám umožní změnit jejich přesilo na menšinu, pane. Měli bychom na ně zautočit teď. Ale vždy tě tma jako v pětli člověče. Nepoznali bychom ani, s kým vlastně bojujeme. Polovinu času bychom stříleli po vlastních lidech. My ne, pane, protože nás bude velmi málo. Pane, stačí nám se tam jen doplížit, udělat nějaký ten rámus a nechat to na nich. Taktikus říká, že potně jsou všechny armády stejně velké. No na tom něco je, přitívla Angua. Plíží se kolem po jednom a ve dvojicích a jsou oblečení skoro stejně jako udělala rukou gesto směrem k Jabarovi. To je Džabar, je to něco jako jejich nevůdce. Žabar se nervózně usmál. E, ve váše země ono stává často, že tam pes proměnlí se vnahatá ženská. Občas oběhne mnoho dnů a nestane se to vůbec, odzekla mu Angu. Teď bych chtěla něco na sebe a meč, když už má dojít k boji. Víš, klačané mají velmi vyhraněné názory na ženy, které bojují. Jasná věc. My čekáme vodník, že vony v tom budeš fakticky dobrá modrý vočko. Mí tu rusovi! Člun se vynořil ve špinavé a páchnoucí vodě pod molem. Poklop se pomalu otevřel. Smrdí to, taky jako doma. Vodě se nedá věřit. Ale pap, pap, pap, Fredovi Tračníkovi se nakonec přece jen podařilo skutečně zachytit mastného dřeva. Byl to mezi námi řečeno heroický výkon. On a noby Noblhoch, oba zkušení v boji o vojáci, byli dobrovolně vysláni na nepřátelské území. Naštěstí věděl, že to dělají proto, že ve člunu sedí lord vetinary. A kdyby byly náhodou odmítli, byl by jistě nesouhlasně pozvedl obočí. Tračník si ostatně vždycky myslel, že hrdinové mají nějaký zvláštní hodinový stroj, který jim umožňuje zemřít bez zaváhání proboha, vlast nebo jablečný koláč či jakoukoliv jinou delikatesu, kterou jejich matka vyrábí. Nikdy ho nenapadlo, že to může být také, protože na ně někdo řve. Natáhl se dolů. E, pojď noby. A, pamatuj si, že to děláme pro boha, ang morpork a... Trečníkovi se zdálo, že slova kus toho žvance tady nějak nejsou na místě a proproslulí v obložený chlebíčky mý mámy, co je dělá s vepřevým kolenem. Naše máma mám nikdy mi dělala chlebíčky s vepřevým kolenem. Ale neběřil bez. Co všechno dokázala s kusem síra? No, to je možné, ale jako válečný křik se to moc použít nedá, co myslíš? Za Boha, Morpork a ty úžasné věcičky, co dokázala Nobyho máma dělat s kusem sejra. To by jistě zaplavilo strachem srdce našich nepřátel, prohlásil seržant trační, když se dvojice plížila kupředu. Aha, no pak, bez kliky a papadlé a to by potřeboval na muzevý budink naší mámy. Byla ho, jak říkala, z toho, co dům dal. Jsi co? Neby trželi by poslouchat ani do půlky, kdybych jim po něm vykládal seržal. Doky v al byly stejné jako doky kdekoliv jde, protože doky na celém světě jsou stejné. Lidé potřebují věci z lodí vyložit a pak lodě znovu naložit. Existuje jen několik způsobů, kterými se to dá udělat. Proto vypadají doky po celém světě skoro stejně. Některé jsou teplejší, některé vlhčí, ale vždycky v nich najdete hromady zdánlivě zapomenutých věcí. V dálce zářila světla města, které, jak se zdálo, nemělo ani ponětí o tom, že na jeho území pronikly nepřátelští zvědové a ty na nějaké v oblečení, abychom splinuli s dávem. To se jim řekne. Ale houbales, to je snadný. Každej přece ví, jak se pohledělá. dělá. Upříš se někde v temné uličce, rozumíš. A čekáš, až se objeví pár chlapů. Vlákáš se do ty obličky vlastný. A pak se ozve pár tupých úderů. A ty vylezeš a máš na sobě bych oblečení. A funguje to, myslíš? Pable nikdy naselhává, dceržo. Poušť vypadala v měsíčním světle jako zasněžená. Elánius zjistil, že se mu taktiková metoda boje docela zamlouvá. Takhle vlastně poldové bojovali vždycky. Skutečný policajt se nepostaví do dlouhé řady s ostatními policajty a nevrhne se s nimi na lidi. Polda se zašívá ve stínech, chodí tiše a čeká na svůj čas. Ve vší počestnosti to se samo sebou rozumí. A ten jeho čas nastane ve chvíli, kdy zločinec už spáchal zločin a odnáší si svou kořist. Jakou by to jinak mělo cenu? Je třeba být realistou. Chytli jsme toho chlapa rovnou příčinu a kořist měl v pytli na zádech, platí mnohem víc, než chytili jsme tohohle člověka, chodil okolo a choval se, jako kdyby se to chystal právě udělat. Zvláště, když se ještě najde někdo, koho napadne říci, dokažte to. Někde daleko vlevo kdo si vykřikl. Elánius se v zapůjčeném burnusu cítil poněkud nejistě. Měl pocit, jako by měl jít do bitvy v noční košili. Navíc se nebyl jist, zda by dokázal zabít někoho, kdo by se přímo nepokusil zabít jeho. Samozřejmě, technicky vzato se ho pokouší zabít každý ozbrojený klačan. Tak to prostě ve válce chodí. Ale nadzvedl hlavu nad vrcholek Duny. Klačský voják na druhé straně se díval opačným směrem. Elánius začal opatrně plížet. Kure pink, pink, cink, beep. tohle už je sedmý, ehm, upozorňující volání, Uveďte heslo, teda alespoň doufám, že nějaký... Cože? Sakra! Naštěstí Elánius zareagoval rychleji a udeřil zvukem přilákaného na přímo do nosu. Protože nemělo smysl čekat, jaký efekt ta jedna rána má, Vrhl se za svým protivníkem a zápasící dvojice se skutálela po odvráceném svahu ojiněné duny. Ale mé funkce v reálném čase, jak se zdá, jsou naprosto zmatené. Klačan byl menší než Elánius. Byl také mladší. Jenže k jeho smůle byl mladší o tolik, že se ještě nenaučil všechny finesy nepoctivého boje muže proti muži, které jako jediné zaručovaly v zadních křivolatých uličkách k morporku neději na přežití. Na druhé straně Elánius byl připraven praštit kohokoliv čímkoliv. Důležité bylo jediné, aby váš protivník už nevstal. Všechno ostatní byly jen zbytečné ozdobičky. Zastavili se na úpatí Duny, Elánius nahoře, stejnající klačan dole. Věci, které je třeba udělat. Bolet se alespoň na třech místech. A pak, pak možná nastane čas na to podříznout někomu krek. Doma by Elánius muže odvlekl na strážnici a strčil docela s klidným vědomím, že ráno je moudřejší večera a že věci nějak dopadnou, ale poušť mu žádné takové možnosti nenabízela. Ne, to nemohl udělat. Bude ty chlapi omračovat. To byla milosrdná cesta. Vyndalů, vindalů. Elánieva pěst zůstala zdvižená. Cože? Toste no, to jste přece vy, ne? Pan Elánius, vyndalů, vindalů. Elánius odtáhl z obličeje ležící postaviku z plátna. Ty jsi ten můj barakův hoch? Já jsem se mít nechtěl, pane Elánie. Zoufalá slova se drala mladíkovi z úst jako prout. Dobrá, dobrá, neboj se, já ti neublížím. Elámius pustil pěst, vstal a pomohl mladíkovi na nohy. Promluvíme si později, pojď se mnou. Ne, každý ví, co dělají t rusové se svými zajaci. No, podívej, já jsem taky jejich zajacem a pokud by ti chtěli něco udělat, museli by nám to udělat oběma, ano. Jdeš se stranou od těch jejich legračních jídel a pravděpodobně se ti nic nestane. Ve tmě někdo zapískal. Tak jdeme, hochu, nic se ti nestane. Rozhodně se ti stane méně, než kdybys zůstal tady, rozumíš? Tentokrát nedal chlapci čas odporovat, ale táhl ho za sebou. Když se přiblížil k táboru rusů, sklouzlo po úbočích dun několik dalších postav. Jedna z nich chyběla ruka a z hrudi jí trčal meč. Tak jak to jde, Regu? <laughs> Něco s nimi není v pořádku, Sire. Potom, co mi jeden z nich usekl ruku a druhý do mě vrazil meč, jsem měl dojem, že se mi nějak vyhýbají. Vážně, Sire, jeden by skoro věřil, že v životě neviděli probodnutého mužského. A našel si svou ruku. Reg něčím vesele zamával ve vzduchu. A to je další taková věc. Když jsem si některého z nich udeřil, začali přede mnou všichni s křikem utíkat. To bude asi tvým způsobem neozbrojeného boje muže proti muži. Asi to chvilku trvá, než si na něj lidé zvyknou. A tohle to jste chytil v zajace. Tak trochu, zdá se, že omdlel. Nechápu proč. Reginald se sklonil nad ležící postavou. Tihle cizinci jsou fakticky trochu divní. Regu, ano, Uchoti vysí na vlásku. Vážně? Mizerná věc? Jeden by věřil, že ho hřebíky udrží.